La senti di parlarmi un attimo della situazione del suo paese? Sì, sì, parlo sempre, parlo sempre, è l'unica minima cosa che posso fare, di portare la voce di quelli che stanno i miei paesi, che stanno soffrendo. Faccio con il cuore nel mio piccolo, oggi ho avuto questa occasione qua, tutti gli anni, 8 marzo, vado sul palco, caccio dei uli, chiedo aiuto. Oggi direi che sono soddisfatta anche, perché piano piano... Sto arrivando di, di, di far sentire tutti gli altri che è stato a casa di quell'avvocatessa Nasri che ormai è diventato un caso internazionale, grazie di lei veramente, grazie di lei che si può parlare anche degli altri, degli altri che in silenzio in 39 anni sono stati fucilati, sono stati torturati e nessuno non ha mai parlato. Voi considerate Nastrin un simbolo per questa lotta? Perché? Proprio io personalmente, dal mio punto di vista personale, lo vedo un simbolo lei. Lo vedo un simbolo come ha fatto il suo lavoro, come lo faceva il suo lavoro e e Lo stimo tantissimo, lo stimo il suo coraggio e stimo tutte le donne del mio paese e il loro coraggio, come si buttano fuori, come si tolgono il velo e lo sanno cosa li aspetta, lo sanno che vengono picchiati, vengono torturati, vengono carcerati. Ammiro le donne del mio paese. Amiro Nasrin e la ringrazio tanto, ho veramente la voglia che lei veramente si liberasse e tutti quei suoi assistiti che sono in carcere vengono seguiti perché c'è anche un altro avvocato che ho detto a Amir Salari che lui faceva gratuitamente, difendeva queste persone, anche lui in isolamento Ci ha frustato anche lui, ci ha trentanti anche lui. Chiediamo la libertà di questi avvocati per difendere gli altri. Non che non chiediamo la libertà di, di quegli altri, chiediamo la libertà di loro per dare appoggio e tirare fuori quegli altri che stanno veramente male. un paese messo molto male. Al punto di vista di umanità. Non ci sono diritti umani nel suo paese? Non esiste diritti umani già da 39 anni, però c'è stato sempre un silenzio, non esiste. È un pa paese bellissimo, pieno di risorse per un paese che sta lottando con la povertà adesso. Il 60% della gente sta lottando con la povertà. Come può cambiare questa, secondo lei, la situazione? Ah, oddio! è una domanda che io me la faccio anche tante volte non lo so veramente non lo so chi potrebbe venire è importante che si fermino con quelle lasciare vivere la gente lasciare libera, libera le, le donne gli uomini non è discorso solo delle donne anche i maschi lasciare liberi i giovani adesso i giovani che vengono all'estero a studiare proprio a Bologna per esempio e, o, mh, quelli che ho conosciuto la maggioranza vanno verso l'arte perché è un modo di sfogo per loro e sono tutti brevissime anche. Lasciare respirare la gente e dare un po' di pace al mio paese, veramente, che ne ha bisogno.